Нічого дорікати, що дав обіцянку стежити за тим драбом. Так, заспокоївши себе, Барабаш запросив на хутір Чигиринського полкового осавула Романа Пешту, давнього недруга Хмельницького. Знав, що той вагатись не стане, дорікати собі завчинене не буде. Пешта вірою і правдою служив шляхецькій Польщі навіть під час тих клятих рокошів 30-х років. Для нього слово коронного гетьмана закон. Він не пожаліє ні батька, ні матері, якщо вони стануть йому на заваді. Він не зупиниться ні перед чим. Роман Пешта був старший за барабаша, Стрихся під макітерку, вуса носив короткі. Одягався охайно, навіть по Великопанському. І одягом, і поведінкою намагався бути схожим на своїх повелителів. — Чи не час нам, Романе, — після першої чарки запитав Барабаш, — доводити почату справу до кінця? — Яку, куме? — не зрозумів пешта, про що йдеться. — Та ж із королівськими привілеями? — Виш! «Що, з Хочете сукупно з Хмельницьким повідати про них в голоті? Барбаш ухильно відвів очі у бік, засівся на лаві. Бачите, Романе, хочемо ми цього чи не хочемо, що ж же робити мусимо? А як сидітимемо, мов кроти в норах, не заглянемось, як голота і запетільки нас візьме? А коли про привілеї вона дізнається, гадаєте, смирнішою стане. Ні, куми, цього не сподіваєтесь, ще так зґвалтуються, що й на раді будемо. Знищити б їх ті привілеї, ось що було б наймудріше. А Хмельницький? Мислите, він забув про них? Не більш як тиждень тому нагадував мені, пора, каже, зачитати їх старшині. «Он що, певно, щось уже затіває?» — витягнув довгу шию пешта. «Бою, що так», — похитав головою барабаш. «Удраб!» — люто зашипів полковий саву. «Все йому мало! Ще гетьманської слави захотілося! Булаву і у бачить!» Не знаю, бачить чи ні, а тільки думаю, що від неї не відмовився б. І він таки доб'ється свого. — Ніколи, — вивкнув Пешта. — Чуєте, куме? — Ніколи. — Хто зна. Від нього можна всього чекати. — Ні, — спрагло ковтнув Слину Пешта. — Ні. Коли недолуги Чаплинський не може взяти його в шори, мусимо це зробити ми. — Ви, куме? «Нахваляйтесь, ось уже кілька літ, а Хмельницький тим часом не спить, не чекає. Маю віці, що й зараз він затіває якусь ребелію». Примітка. «Ребелія?» Заколод. «Знову хоче довести нас до куме, і боровиці?» – схопився з лави першта. «Ні за що». Гольтяйське сваволенство боком нам влазить, вони колотнечу затівають, а нам голови стинають, нажитого віками позбавляють. Хай дарують, ланцем бути я не хочу. Чуєте, куме? Певен також, що й ви не хочете. Тоді ось що рішуче випустився Барбаш. За тиждень сукупно з конець Польським. Вирушаємо на татарські улуси, маємо пошарпати їх трохи, збирається докупи чимало гультяйства, реєстровиків, здається мені Хмельницький саме на цей час щось і замишляє. Тоді хай не вельми розгониться, маємо не спускати з нього ока. І це вельми ризиковане діло, дорогі полкові осавули, я покладаю на вас. Обережно закинув гачок Барабаш. Чому на мене? невдоволено скривився пешта, або нема на кого? Тому, куме, що ви якнайкраще підходите для цієї справи. Ви розумний, кмітливий, обережний. І що найважливіше, ненавидите хмеля як найзапеклішого свого ворога. Пешта хвалькувато крякнув, підкрутив вуса. — То так, сподіваюся, ви не забудете моєї послуги, саме тоді, коли доведеться поповнювати лави генеральної старшини. — Невже, куме, знаєте мене перший день? — запитанням на запитання відповів Барабаш. Пешта тільки руками розвів, піднявшись із-за столу, приступив до Барабаша, церемонно вклонився йому і втричі поцілував. Будемо сподіватись, що Бог нам допоможе. Не забуваймо Ісуса Христа, підніс палець угору гору Пешта, що вже давненько подумував про католицьку віру. Того ж дня полковий Осавул викликав до себе козака Марка Мачулу, і, замкнувшись у ванькірчику, мав з ним таємну розмову. Розділ п'ятий Катрага була невеликою, але ошатною, затишною. Навпроти дверей стояв укопаний у землю дубовий стіл. З усіх чотирьох боків його оточували широкі кленові лави. Ліворуч від столу Громадова скриня, застелена килимком. Праворуч висів на сіні глибокий судник. На полицях видніли миски, тарілки, куманці, михайлики.